As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Elhamdulillahi al-A'liyul-Kabir Ash'hadu an la ilahe illa Allah Hu al-lazhi yaqbalu tawbat عن عباده ويعفو عن السيئات ويفعل ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون اشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي كان يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويستغفر ربه في اليوم اكثر من 70 مره Allahume salli o sallim aleyhi wa la alihi o sahbihi wa sallim e teslimën këthira Falenderojmë Allahun e lartë madhëruar Dëshmoj se nuk ka të adhëruar të merituar me të drejtë përveç Allahut A i cili e pranon pëndimin e robërve të ti i falë gjunahet dhe e di që farëve proni Dëshmoj se Muhamedi është robë dhe i dërguar i ti A i pëndoj të ka lausë fanë o tala dhe i kërkon të falje zotit të ti më shumë se, sa, më shumë se 7 ditë herë në ditë. O zotë fale bekoj dhe më shiroj atë, familin e ti, shok të ti, dhe gjithë pasu e së të ti besnik, derin në ditë në edjukimit. Shikues në ndëruar. <coughs> në emision në sotën, me lejnë dhe vulletin a lausë fanë o tala, do të flasë për një temë të trajtuar nga shumë hodh gjallar. Se cili në këndëvështrimin e vetë, por gjithësësi tekstet e shëriatit nga kurani dhe suneti, janë po ato dhe qëlimi dhe në fund të fundit, rezultati është i njëjtë. Do të fëllë bëmë fjalë përpendimin. Sa shumë kemi nevoj përpendimin në gjithë do koë, Zoti i Lartmadhëruar thot: Ja, o ata që besuan, kthehuni tek Allahu me pendim të sinqertë. Që Zoti juaj të fal gjunahet tuaja e tju çojnë ty është pjerë në kopshte në për të cilat të rjedhin rumenjë. Kjo ajeti ndëruar është një thirje për të gjithë besimtarët që të pëndojnë sincerisht e këllahun sëfana ota ala e të heqin dorë nga gjunahet. Në këta ajet ka argument të qartë se besimtarët me gjithë besimin e tyre mund të gabojnë e të bje në gjunahet. Por më shira Allahut është shumafërve për mirëve. Allahu e pranon pëndimi në atyre që pëndohen sinqerisht dhe shpëblimi i pëndimit është në gjeneti. Mira të ere, përse nuk pëndohen njërzit, përderi sa kjo qështje është kash e qartë, përse nuk shpejtojnë në drejt pëndimit, përgjithja është të thjeshtë. Përgjithsisht, të kënjërëzit sëndojnë disa instikte, e pëshe, e pasione, të cilat shpesh her u anë poshtin, mëndjen, arsyen dhe logiken. Njërëzit ndahen në dy grupe, të mënqur dhe njorant. Të mënqur janë ata të cilët rruhen nga gjunahet, por edhe atëhere kur bje në gjunahe për shkak të brishtësis së natyre së tyre njërezore, ata shpetojnë, të pendojnë të kë Allahus Panotala për e përpasoj, Allahus Panotala për u ashluen gjunahet dhe zemrat e tyre pastrojen. Zotilart Madhruar në Kuranin Famlar thot, In në ledhine i dha takau i dha messehum, po ifu mine shejpanit edhe këru faidahum mu bësirum. Ata që i friksoen Allahut, këruvin do një mendimi lik nga djali, e kujtojnë Allahun, kujtojnë urdrat e ti, e atëhere shohi në rrugën e drejt. Dërsa i një rantët, i një rantët janë ata që rendin pas dëshirave tyre, të ata që bjen preve zveseve të shejpanit, dhe janë zhytur koke kamë në dynja. E përpasoj e të projnë i gjunahë dhe vonojnë pëndimin. Do shta, vdekja e rëmbën papritur, e përpasoj atyre nuk u pranohet pëndimi. Allah u e lartë madhruar thot, inne ma tobetu, inne ma tobetu al Allahin i ledhine ja amelun e su e bëgjehalet. Thumëma jetu bunë min karibë, Fa ula i këtu bullahu alehim, wa kanë Allahu, al, kan Allahu alimen hakima. Allahu është pranues i pendimit, i pendimit vetë më atyret të cilët bëjnë do një të keshë nga padituria, dhe pastaj pëndon shpetë, pra këtyre Allahu, wa pranon pendimin a jeshtë gjithditur dhe urtë. Ulej se ti to, betu, lil ladhin ya'malun as-sayiat hatta idha hadara hadahum al-maut qala inni tubtu al-an wa lil ladhin yamutunahum kuffar ula'ika a'tadna lahum adhaban alima nukpranohet pendimi atyre qe vazhdimisht ben teqia e kur u afrohet vdekja atyre thane me te vërtet po pendohemi as per ata qe vdesin si obesimtar jo per kta ne kemi pergatitur dënim te dhimbshum padyshim të gjithë njerëzit nga bojnë, cili prej nesh nuk bënë gjunahe. Njerëzit janë bimtar nga vetë natyra e tyre. Po cili është më i mirë i njerëzve, më i mirë i gabimtar, i dërgojë Allah, u të salallahu aleyhu vësillem të thot, gjithë bitë e ademit janë gabimtar, më të mirët gabimtar, janë ata që pëndohen. Hapja e dere së pëndimit është një nga begatit më të mëdha që Allahu s'panu t'ala u ka dhuruar njërëzve. Allahu e hapi derë në pendimit për cilin do që dëshiron të pendohet sincerisht të ka Allahu s'panu t'ala. Kjo derë nuk do të mbyllet në derisa të bëhet kiameti atë here kur djeli të lind nga përëndimi. Zotilart madhuruar në nëzit që të kthehemi të ka i të penduar sincerisht. Thot Allahu s'panu t'ala në në në në në në në në në në Wëtubu i lëllahi gjëmi'a i juhe lëmuminun lëallëkum të flihun. Pëndohuni të këllahu sinqerisht të gjithë o ju besimtarë, rezultati ashtu që të jeni fitimtarë e të shpëtoni. I dërguarja laudë sallallahu aleyhu vësallem thotë Vërtet Allahu ushtrin dorën e tij gjatë natës për të pranuar pendimin e gjunaqërvëve të ditës. Vësh trin dorën e tij gjatë ditës për të pranuar pendimin e gjunaqërvëve të natës derisa dielli të lindë nga perëndimi. I dërguari Allahut sallallahu alei ve sellem i kërkon të falë Allahut subhanahu te ala sikurse u përmend në hyrje të këti emisioni, më shumë se 7 ditë her në ditë. Ka trasmetime tjetër të tjera që thonë dheri në 100 her apo më shumë se 100 her në ditë. Kur djetë që të profetit sallallahu aleyhu sallem ishim falur të gjitha gjunahet nga të para dheri të këtë fundit. Po ne, që kemi ka gjunahe, qëfar du të bëjmë? A se herë ne du të kërkojmë? Falja laut së fanë o talë në gjitho momentë Disa musliman e kanë keshë kuptuar fjallën e ma dhe të ube. Të ube, e të ube stakë fërullat. Shumë e përhapur edhe njërësit e kuptojnë. Të ube do thotë pëndim. Mjaftohen duke thënë e stakë fërullat. E stakë fërullat i kërkoj fari Allahut. Dhe pastaj vazhdojnë një gjunahë. Dikush për tyre mund thotë stakë fërullat dhe pastaj Mirë, për nuk e fërkuentohë në gjamin. Vinë në gjamin vetëm se ditën e gjuma. Apo, akoma më keq disa vetëm për festa. Në një tjetër thotë, stakëfërullah, dhe vazhdojnë të keqë trajtoj për nëndrit e ti. E një tjetër thotë, stakëfërullah, për nuk e hqdorë nga i moraliteti. Të gjithë të lartë përmëndur dhe të tjerë i gjunahëqarë nuk janë penduar të kalahun së panu talë. Atëhere, Djetarë duke mbështetur në jetet kuranore dhe në dihtet e sakët të profetit alihissalatu oselam, kanë sjaruar kushtet e pendimit, që pendimit të pranojt e ka laus panotare duke të plëtsoj disa kushte. Së pari, gjunahqari duhet që të braktis gjunahun me njërë. E para, së dyti, duhet që të pendohet do me thenë të ndjej këshardje dhimbje në zemër për gabimin, për gjunahun e bër. Kjo ka të bëjë me të kaluarën, të mos e kujtojë atë me dëshirë apo me kënaqësi apo të kthehet gjunahun përkundërasit, të ndiej dhimbje e të pikëllohet për atë që ka bër. Dhe kushti i tretë është që ai të jetë i vendosur në momentin që mendohet të jetë i vendosur për të mos e përsëritur më gjunahen, gjunahun në të ardhmen. Kto janë kushtet që njeriu Ka ndërmit kur gjunahu ka të bëj me të drejta të Allahut së përna o të ala. Kur gjunahu është ndërmit robit dhe zotit. Por, kur njeriu dëmton të tjerët, njerëzit e tjerë, qoftë fizikisht, materialisht, shpirëtërisht, moralisht, qfarë do të bëj, në këtë rast ka dhe një kusht të katërt, dhe a jesh që tu akthej njerëzve të drejta të tjuret të dëmtuarve të u kthejtë të drejtate tyre. Një për një. Ose të kërkoj falje apo ndjes. I drëguarja laot sëllallahu a.s.m. thodhë, kush i ka bërë pa drejtësi vlajtë vetë, le të kërkoj falje që sotë. Para se të vi ajo ditë dhe të simë nuk ka as ardhe as, as argjën e të mos mbetë e vetëm se beprat pra me veprat e mira dhe të këqija, pra ta kompensoi tjetrin me veprat e tij. Pendimi konsiderohet insincert kur ai është për hir të Allahut spanotal, kur gjynahu braktiset për hir të Allahut spanotal. Nuk është i penduar ai i cili e lej moralitetin për shkak nga frika e smundjeve, siç është sida e përhapur për shemb, ose gjithashtu nuk është i penduar ai që hele alkolin nga se ja ndalon mjeku. Asai i cili nuk vjedh nga Afrika për policisë apo nga pamundësia. Këta janë nuk janë të penduar tek Allahu subhanahu wa taala. Nuk është i penduar, nuk është penduar tek Allahu subhanahu wa taala asai i cili i kujton gjënahet e skaluarës duke qeshur dhe ka dëshir që tuk thehet atyre në të artëmen. I penduari në djenë ke qardje për gjynahun. Allahu s'pana u ta'ala u të rehish vërejt janë robrë dhe ti që të bëjnë kujdes e të mos e bonojnë pendimin. Wa nibu ila rabbikum u eslimu leh min qabli e jëthjekum u l'adhab thumma la ton sarun dhe unë i me vendim të këzot e juaj, dhe dorëzojnë ati para se të godazë dënimi dhe atëhere nuk do të ndihmojni. Përëndaj kërkohet pre nesh që të pëndohemi sinqerisht e ka laus fa nautala para se të navi vdekja atëhere kur nuk bënë me dobi pendimi. Vdekja vjen papritur. Shkashet e vdekjes janë të panumur ta. Në shfargjën djetë Dëshirojmë Allahun, u ta takojm Allahun subhanahu wa taala. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam na njofton se Allahu nuk e pranon pendimin e njeriu atëherë kur shpirti i arrin në fyt. Pra, në agoninë e vdekjes. Allahu subhanahu wa taala pas sihapi derën e pendimit. I urdhëroi njerëzit që të pendohen dhe u tërhiqë vërejtje nga vonesa e pendimit, Zoti i lartmadhëruar në librin e Tij. Na lajmëron se pranon e pranon pendimin e kujtdo që kthehet tek ai i, i penduar sinqerisht. Foth Zot Allahu subhanahu wa taala huwa alladhi yaqbal yaqbal tawbata an tawbata an ibadihi wa ya'fuan as-sayiat wa ya'lamu ma taf'alun. Ai i cili pranon pëndimin, e pranon pendimin e robërve të tij i, i fal gjunahet dhe e di çfarë ju veproni. Vërtet gjynahet tona janë të shumë ta. Ne u bëjmë shumë pa dretësibet e vetona. Mirë po falja dhe më shira Allahot, s'fana o të ala, është edhe me madhe se kaqë. Allahu i lartë madhruar, në këra i mëruar, në librin e ti, se i farë të gjitha gjynahet. Allahu s'fana o të ala, e falë edhe atë që ka bërë shirkë dhe kufër, kura i pendohet. Allahu Subhanahu Wa Ta'ala e falë dhe atë që ka praktisur namazin, kura i pëndohet. Allahu Subhanahu Wa Ta'ala e falë dhe atë që ka beri moralitet, kura i pëndohet. Mi afton që të pëndohet. Allahu Subhanahu Wa Ta'ala i falë të gjitha gjunahet. Thotë Zotë i lartë madhruar, <coughs> Kulja i badi el lezhin esrafu ala anfusihim, La taqnatu mi rahmetillah, Inna Allah ja firëdhunu be gjemija, Inna hu al ghafuru rrhejmë fojë robrit e ro, Britë, mi ju të cilët e kini tekaluar cashet dhe kini ngarkuar vete tuaja me shumë gjuna, e kini berpadrethsi veteve tuaja mos e unë bisnë një shpresë nga mëshirë Allahot, se vërtet Allahot i falë të gjitha gjunahet a ishtë falës dhe mëshirues. Allahot, fa në otala, pa dushim i falë të gjitha gjunahet. Kur ka zbritur kjo ajet uh, në mek, banor të mekëstanë Muhamedi pretendon se do të na falë, do t'i falen gjunahet edhe atij që ka adhuruar idhujt. E si mund të falen gjunahet? Ndërkohë që ne nuk kemi emigruar, kemi adhuruar idhujt dhe kemi vrarë njerëz. Prandaj u shpall ky ajet që të pergjisoj gjithë njerëzit, poqëse ata pendohen sinqerisht tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Është transmetuar Se kërë u shpalë këj ajet, u ahshiu vrasi Hamzajt, gjëzhajt profetit Sallallahu A.S. në nguronte të pranon të Islamin. Profetit Sallallahu A.S. në dërgoj haber, që të junte në fejnë Allahut së fa në otale duke e bërë me dje, se Islami do t'ja shlujet të gjitha gjunahet që ka bërë para ti. Dhe pendimin sinqert, i shlujen të gjitha gjunahet që janë bërë me parë. Pastaj, u ahshiu e erdi në medine, E pranoj islamin dhe o bë muslimani mirë. A i luftoj me eroizm të rau, armisht më të egrë të islamit. Ishtë a i që vrahu, musejle me gjinje shtarin, dhe gjalin i cili pretendoj profetsin. Ja kështu pra i fiton islami njërzit. Kështu e fitoj islami këtë lufttar të fort, sepse islami nuk e mbyll, nuk ua mbyll derën e pendimit gjunaqqarve, Në gabimtarve, kjo der vazhdon të jetë e hapur për mëkatarët edhe kur ata bëjnë gjunahe të mëdha. Sigurisht që kjo është një prej margaritarve më të çmuar të Islamit, një prej mirësisive më të mëdha të tij, sikur dera e pendimit ishte e mbyllur e të mos u hapë gjunaçarve atë herë, ato do të vazdonin në kotësinë e tyre e përpasoj do shtojë kriminaliteti në shoqëri. E pra, Letë pëndohemi sincerisht e këllahu, s'pana ota ala, letë pëndohemi sa her që ga bojmë, sa her që ne pëndohemi e njët, ata që kanë pozit të lartë e këllahu, s'pana ota ala, ata që mbajnë arshin e allahu, s'pana ota ala, do të luten, luten për ne. Sigurisht që allahu, s'pana ota ala, e pranon lutje në e njëve. Kushtë dëshironë të fitoj dë ashurin e allahu, s'pana ota ala, letë pëndohet sincerisht e këllahu, A i në ka lajmëruar, zoti lartë madhërua, në ka lajmëruar në librin e ti, se i do të penduarit. Zoti, Allahu s'fana ota ala thot, inë nëllaha ju hibbut të wabinu, ju hibbut më të tahirin. Vërtet, Allahu i do të penduarit dhe të pastrit. Dhe atë që Allahu e do, nuk e denon në zjarë as njëherë. Atë që Allahu e do, bën që dhe njerëzit të aduan. Dhe atë që Allahu e do, ja pranon lutjet dhe jep qëfar dëshiron. A i dini se Allahu s'fana o tala gëzohet me të pënduarit, kërë ata pëndojnë sincerisht e ka i, e nëjë se radi Allahu anhu në tregonë se profeti sër Allahu arihu sërmë ka thenë, Allahu është më i këna aqë me pëndimin në do njerit për jush, se sa i njeri i cili u thtonë në shkretir, hipur mi kafshën e vetë dhe pastaj në dalet për të pushuar. Në këtë kafshën, në të dheve, a i kështë të vendosur ushimi dhe pijen e ti, kur ndarët për të pushuar dhe veja i kën, ata here a i kërkon, por nuk e gjenë. Mendo një pak në shkretir, kur nuk ka azja, a i i dëshpëruar në bështetin në trungun e një përme duke pritur vdekjen. Ndërko, e, e kap një dremitje, dhe pasta kur hap sytë, kur e shek dhe ven, para së veti, ata here a i thot, o Allah, o Allah, ti e robihim Dhe unë jam zëtë ytë, dhe dhe profeti sëllallahu aleyhi wa sallam, nga boj nga gazlimi. Mëjaftoj me ka ishë për pjesën e parë të këti misioni për të vazhdua, in shalla o te hala, pas një pauze. Esselamu aleykum, u rahmetullahi, u berekatu. Bismillah, u alhamdulillah, u salatu, u salamu ala resullillah. Vaqdo me pjesën e 2 të emisionit, letë mësojmë mes, pëndimin e sinqert nga njëri që kështet e pruar me gjunahe. Nuk i binde Allahut së pano të ala dhe kështet e vrar shumë njerës të pafajshëm. Mirë po, a i vendosi të pëndojë sinqerisht e, e ka Allahut së pano të ala dhe Allahut nja pranoj pëndimin. Në ka të rëguar i dërguar e Allahut sërë Allahut a.s.w., për një person, thot, nga ata që ka njëtuar para jush, ishte njëri që kështë e vrarë në të dhjetë e nëndë vetë. Pas taj, u pendua të këllahu spano të arat dhe kërkon, pyet për njëri më të ditur që gjendej mi faqën e dheut. E dërgojnë të kënjë roba dhrues, shkon gjënaqari dhe pyet, a ka pendin për mua? A i thot, jo. Atëhere, këvrahu dhe një tjetër, kështu i për të sojnë një qindë. Por, ishte i vendosur të pëndojit e këllahu sëpanotala. Dhe pyet për sëri për njëri unë më të ditur të asakoa. Dhe këtë radhë vërtet e dërgojnë e qojnë të kënjë djetarë. Shkonë dhe pyet Gjunashari dhe thot, a ka pendim për mua? Po si nuk ka, i thot, djetari. Mi afton që ti të pëndohesh të ka laun së pano të ala. Pra njëri, njëri ka vërar një qindë vetë. A ka pendim për te? Po, i thot, thot djetari, e kush mund të pëngoj ty nga pendimi? Pas taj, i thot, shko në filan vënd, dhe adhuruja laun së pano të ala bashkë me ta. Sepse, vendi ku ti jeton ka njerës të prishur ai u nis i penduar i u nis për udhhtim duke ecur rrugës aty nga mes rrugës i vjen e xhelit vdekja ndërkoh zbresin më njëherë engjjt engjëtit e dënimit dhe engjjit e mëshirës të cilët bje në mos marveshje me njeri tjetrin. Engjit e mëshirë thoshin, than që këju pendua, të ka laus fano otala sincerisht, me gjithë zemër, ndërsa, ata të nëshkimi than, se këju nuk ka beras një vej për të mirë. A të hera laus fano otala, për të gjukuar me së tyre, për të zidur mos marveshje me së tyre, dërgon një engjën në formë në njeri ju, i cili u thot, matën i larkësin më një disë dy vëndeve, e sigurisht që aji do të takoj, kënjëri do të takoj vëndit më të afert, dhe kur e matën, u pa se aji i takoj vëndit prej nga i shte njësër, ku dëshiroj të shkonte, prandaj e morën e njët e mëshirës. Qëfar mësi menzirim nga kjoja ditë? A i që dëshiron të dëshironë të pëndohet sincerisht e këllaut s'panotala le të shpresoj në mëshirë në allaut s'panotala dhe falin e ti. Sëpse allaut i falë të gjitha gjunahet. Zotilart Madhruar thot U meja mersu au jodhlim në fsehu thumë majestar frillah i e gjithillah gafur rraheim dhe kush dhe kush do që bën liksi apo i bën pa dresi vetës e pastaj këthehet i penduar tek Allahu do kërkon faljen e tij do ta gjej Allahu falës të madh e mëshirë plot ambienti ku jeton njeriu ndikon shumë qoftë për mirë apo për keq shoqëria e mirë mira, e fton vepra të mira ndërsa shoqëria e keqe e nxit për ligësi prandaj duhet të zgjedhim shoqërinë të shoqërohemi me të mirët e të largojmë nga të këqij sepse këta të fundit duan të nëmbajnë më bërthyër me prangat e ignorancës. E pra letë shëqirojme me dëvodshmit. Ata janë mishë tanë, i dërguar i Allahut sër Allahum a Rehu së në më thodë, gjdo njëri është në fejnë e miku të vetë, gjdo kushtë letë shohë se me këmishë sohet. Pa dyshim, djetari që ndronë një pozit më të lartë se sa robja dhruesë, Shikojni këtë roba dhrues, i cili nuk ishte dituri. Kur të ka i shkon një gjunashar që kështë e vrar në thënënd vetë, e dëshiron të të pendoj, kër robë me ignorancën e ti i ambyllu liderën e pendimit, duke dëmtuar gjunasharim, po dhe shosherim ku a jetë. Ja kështu pra, ignorancëa i vretë ignorancët. Ka njëre sot që pretendojnë se janë të ditur dhe japin fedva, lejojnë atë që ka lejuar Allahu, dhe ndalojnë atë që ka lejuar Allahu, dhe flasim për fejnë Allahut s'pana ota ala padije. Allahut s'pana, i drguar i Allahut së lëllahu aleyhu sëllëm në ka parare mëruar, se kjo është një nga shënjat e kiametit. Nga nga tjetër, në pan përgjigjen që djetari dhe anjeriut që kështë të vranë qindë vetë, Djetari e udhëzoj gjunasharin në udhën e mbarë dhe i duke i thënë qëfar pëngese ka ndërmjeteje dhe pëndimit, pastaj e këshilloj që të ndryshon të vëndi ku jeton të. Fa, shko në filan vënd, sepse ati do të gjesh njërës të mirë, a dhërojë Allahun bashme ata besëntarë, sepse vëndi të këtijet onë ka njërës të prishurë. Prandaj, duhet të akërkojmë diturin e dobishme, dhije në shëriatit islam, sepse në përmjetë kësa e diturie, ndahet pesimi nga kufri. Në përmjetë kësa e diturie, ndahet sëneti nga bidati, halali nga harami. Nusë Allahun sëpana o tala të nadhërojnë diturit e dobishme. A i që insiston në gjunahe, leti friksohet Allahut s'pana o tala, ta i cili i ditëfsheqtat e zembrave. Let pëndohemi të ka Allahut s'pana o tala, ta sinqerisht, sa nuk është vonë. Hasan el Basri, Wallahu Mshirov, të thotë, në gjdo ditë e rejë që agon, thëretë, o biri ademit, pra o njeri, unë jam i kryes e re, dhe dëshmoj për veprat e tua, pra ndaj më shfrytëzoj, më shfridëzo para se të mos këthejmë deri në ditën e kja medit. Rrugë e pendimit, dera e pendimit, vazhdon të jetë e hapur për Zotin. Mirësia dhe mëshira hynore është e pakufishme. Ajo vjen nga një Zot, bujar, që dëshiron të i fusë robrit e ti të gjithë në gjenet. Zotin i ka hapur dherët e pendimit dhe në bëndhiri që të pëndohemi, po ku janët atët cilët pëndohen sincerisht e këllahu, së përnë o të ala. Po si kur njëri u të avonoi pëndimin, po si kur të vdes pa u pënduar Zotin Arruaj, që farë ndot me te, për Zotin, këllë njëri, meriton dënimin e allaut së përnë o të ala për gjunahet që ka bërë dhe për shkujdesin e të reguar duke e vënuar pëndimin. Qështje e ti është në dorët Allahu s'fana o t'ala i ka klasifikuar njërësit në dy kategori, të penduar dhe gjunahë qa, dhe mizor. Thotë Allahu s'fana o t'ala me lem njëtub fa u laik humud dhalimun. E kush nuk pendohet, pikrish këta janë zlumë qarat. Në ditën e kiametit, si kurse në është transmituar në një ditë këtësi, Allahu s'fana o t'ala do thotë vërtet, këto janë punë t'uaja dhe unë i kam registruar ato dhe i kam ruajtur për ju. Pastaj, do t'ju shpërblej për to. A i që gjenë mirësi, letë falenderoj Allahun, ndërsa i që gjenë diçka tjetër të mësë qërtoj, vetëm se veten, veten e ti. Prandaj, letë mendoj mi sincerisht e ka laus pano tala, sepse pendimi eshte një nga adhurimet më madhështore dhe veprat më të mirat e ka laus pano tala, eshte vepr e profetve dhe njërzve, të përkushtuar, ndaj Allahut s'fana u ta'ala. E lusë Allahut s'fana u ta'ala, që të nadhoroj pëndim të sinqert, e të najfalë të gjitha gjynahet tona. Rabbena, valëm në anfusena, fejllëm të gëfirlena, vë të rhamna, le nekunen në minë në khasirin. O zëllë, ne kemi berë shumë pa drejtsive të vetona, nëse nuk në fale, nuk në mëshiron, pa dëshim që të jemi prej të dëshpëruarve. Lusim Allahut që të dësh në dretoj në rrugën e drejt, në japë sukses për një pendim të sinqert, edhe në prëfshinë në mëshirën e ti të paku fishme. O Zot në bëj për e atyre, që pëndohen sa herë që ga bojnë, dhe mos i vere gabimet dhe mangësi tona, të lutemi o Zot në falën e, prindri tanë dhe gjithë besimtarë në dinë në gjukimit, o salallahu ala nebihina muhammed, o ala alihi, o sahbihi, o salam e tesnime në këthira, Wa alhamdulillahi rabbil alameen Derine emisyon në ardhisham As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh oh.